Falaysal muhalu Aljam'a faqat Balil muhalu Jinsul alihati Ghayrullahi Wa illa fil ayati Ismun Bima'na ghayrin wa laysat adadastithna in lifsadil ma'naa hina idzin ani dia dokurai ayat sebagaimana ayat atas law kana bihima alihatun illallahu lafasadata Ha, kita tengok dalam ayat tu Dia datang dengan lafal jamak, ha, Sebagaimana kita sebut Dan menyata telah lepas Kelimuh alihatun uh, Dia panggil jamak taksir Asal kelimuh Alihatun uh, uh, Asal dia hamzah beri dua Alihatun uh, ah hamzah yang kedua tu popeng. maka masuk dalam pun dua hamzah, hamzah yang kedua tu mati, maka huruf Arab dia benci Aa, bunyi a a begitu tu, lalu dia pakai Keedahnya kena tukar hamzah yang kedua dengan huruf yang bersenih dengan harakat hamzah pertama. Kali itu sini Tukah Hamzah akan alif Akan alif Supaya A'mana Tukah Hamzah ke Ka'alif Hamzah kedua bunyi A'mana A'mana ha, Sadiya A'mana Ini <coughs> pun A'lihatun ha, Tukah Hamzah yang kedua ke Ka'alif Jadi A'lihatun ha, Bila kita klik ke wazah Timai adalah suara itu A'ilatun ha, Tu wazah jamuk tafsir qillah a lihatun jamu. bila jamuk kita kata biber apa tuhan, atau segala tuhan ha, jadi pengertian biber apa tu kita panggil kata jamuk lalu itulah ditafsirkan ha, dia kata jenis tuhan ha bak apa tu dia mau jenis tu ha, jalan tu dia nak jaga kata Ha, sebab ia tafsir jenis jinsul alihah ha, Supaya nak tolak tawahun kata Yang mustahil tu jamuk ha, Kalau apa nama ha Kalau lain pada jamuk tak mustahil lah ha. ha, So Yang kedua pulaknya Illa makna za'id Itu ha, dia bahas itu Kita tengok dulu Falaisal muhalu Maka bukanlah yang mustahil itu Al-jam'ah fakat Bukan dijamuk tu saja Maksudnya kalau mustahil dijamuk tu saja ha, Kalau ada pada keduanya itu Biber apa Tuhan ha, Selain daripada Allah Nasjaya usak ha, Kalau dua tak apalah ha, Hak tak boleh tu biber apa atau ha, apa kata mustahil itu betul jamak saja lalu dia kata falaisal muhalu maka bukanlah yang mustahil itu aljama'ah fakat bukeh balil muhalu bahkan yang mustahil itu jinsul alihati jinih tuhan ha, terbenarnya jamak tasniyah mupra ada kira Nah, nah terbenah bih. Biber apa Tuhan? Tiga Tuhan, dua Tuhan atau satu Tuhan yang lain daripada Allah, semua tu mustahil semua. Itu. Nah, penak kata Tuhan lain daripada Allah tu semua tu mustahil. Nah, Hak wajib hanya Allah je Tuhan. Ah, gitak. Allah jua Tuhan. Yang lain daripada Allah Mustahil Tak kira yang lain tu Se so, Jadi dua dengan Allah Ataupun yang lain tu Dua Jadi tiga dengan Allah Ataupun yang lain tu Beberapa Yang jadi pak dengan Allah Hmm Semua tu mustahil Haa tu dia nak ayat gitu Haa tu bahajak pada Kena kira keidah tu Haa sahabat tu dia kata Falaisal muhalu Maka bukanlah yang mustahil itu Al-jam'ah faqat Kalau mustahil betul jamuk saja Mana Hak mustahilnya Biber apa Tuhan Lain pada Allah tu mustahil Kalau dua Tuhan Tak apa Ataupun satu Tuhan Lain pada Allah Tak apa Haa bukak Lepas tu Segala Tuhan tuh, Maknanya Tuhan yang lain pada Allah tu tidak tu mustahil Tuhan yang lain pada Allah tu mustahil ha, Tak kira-kira sah, kau dua, kata tiga, Banyak dia lagi, lagi. Hmm, tu maksud sebab dia tak bersih Alihatun Tak bersih dengan jinsul alihah Itu ulama jaga tu, tu. Hmm. Ha, Sebab tu kita nak main kera Ayat, kera ayat, ayat, ayat Kita kena Bipahai kaedah lah ha, Bipahai kaedah hmm, Kau tidak silap lah Tengok ha, untuk ulama jaga sikit ya ha, Telwah dah dia gitu. kira Falaisal muhalul jama'a faqad Balil muhalu jinsul alihati Bahkan yang mustahil itu jenis Tuhan Jenis Tuhan yang Ghayruullahi selain daripada Allah Jenis Tuhan selain yang lain daripada Allah Tak kira Ha sama ada yang lain daripada Allah tu Tiga jadi paknya Tuhan ndak mustahil ataupun yang lain pada ha, Allah tu Dua hmm ataupun yang lain daripada Allah tu hmm, saja ha, Dua dengan Allah hmm Itu ha, dia nah ha, betik kata masuk pakai jeni ha masuk jeni bata makna jamak hmm kemudian illa pula nak bahas illa pula wa illa dan bermula illa tu. pada kata illallahu ha illa tu apa tu dia kata wa illa bil ayati dan bermula illa di dalam ayat itu ialah ism mud bukan illa harah istisna dak tu bukan illa haraf dah tu illa isim tu tapi rupa dia serupa dengan haraf dah Ah ha, illa di situ illa isim tu Bima'na ghair. Tapi kalau kita saling nak <tuh> laukana fihi ma alihatun ghairullah ha. Bu yang gitu. Kalau tukar tempat illa boleh la ghairu tu ke? Alihatun ghairu. Ah ha, jadi sifat pada alihatun tu. Tapi oleh kerana illa tu lapar dia tu poharah. Dia tak Zohi lah. Tak kala dia rupa harah, dia tak Zohi. Tanah-tanah, ekrak, tak Zohi. Mari Zohi di selepas dia. Illallahu. Haa, tengoknya Zohi situ. Kerana illa sifat pada alihatun. Alihatun nah, tu isim isimkan atapofa'i, atas katakan atam. Jadi, tak kala alihatun tu rapo, illa perapok. Mereka sifat pada alihatun. Tetapi tak zohirlah alamat ropok di dia tu Ropok dengan domoh Tak zohirlah kerana dia rupoh rah Lalu tu mari zohirlah Selepas dia Mudaf ilah dia illallahu ha, dia. allahu Haa ni zohirlah Allahu Haa kalau tu tukar illa buh gairu Bunyi Alihatun gairullahi Haa katulah pula Haa tu semua Nah dalam cara ilmu Cara ilmu semua tu dan ha, ninayat bukats ni ayat-ayat yang kita tak mengaji mana nak dakwa ayat ajak ni ah sekoda tenang tak kena baris Kena, kena banda baca tu Ayolah dah Oh banyak lagi anilah ha, makna kata kita kena bernaung di bawah naungan ulama ah ha, kita mesti bernaung di bawah naungan ulama yang bila itla alafzu al in sarafa iza iza utliqa al lafzu utliqa in ilal kame bukan ulama kita dak sebut di hari ni kadang-kadang kita sebut-sebut murak turun kanak kita dak tak noh tak muraknya namunni in sarafa ilal kame bila sebut blasbu ulama ulama syarak ha al amilu nabi ulumihim ulama nun ah tu dia kalau gitu mereka kata illa di situ dialah ayat tu isim tu bukan kelimah harah dak kelimah isim dengan makna ghair ah kalau secara tafsir kan alihatun ghairullah لو كان فيهما alihatun ghairullah kalau ada pada beberapa pada langit bumi ni kalau ada tuhan sadak kata beberapa tuhan daklah tidak kalau ada tuhan Ha tu dia. Kalau ada tuhan Dia nak tentu kata nak ke jenis. Ha, kalau ada pada langit bumi tu tuhan, tuhan yang lain daripada Allah. Tak ada. Tuhan yang lain so ke, dua ke, tiga ke, ha 10-10 ada kira. Tuhan yang lain daripada Allah. Ha tu noyak mustahil itu. Walaisa <tuh> dan bukanlah ia ilah itu. Ada tasdith Ah ha, tu jatuh titik sa. So. Ha, ah ada tasthitsna'i. Bukalah illa tu ada istisno. Ha kita dak mengaji dalam nahwu petah lalu tu, ah ha, ada istisno je dak sebut lepas tu illa. Ah ha, tu ghairu siwan suwan sawa'in. Ah ha, tu dia. Ada hasya, ah dak sebut nin ilah ni satu daripada adat istisna lah hak kita dak kenal Ay, Di sini bukan ha ya agak dan bukanlah ia ilah ni bukan ada tasthina in hak kita dak jomoh malaikan kecuali ha, Ada hak dak jomohlah tu tu, tu ilah ada istisna tu hmm, la ilaha illallah illa dia ada istisna tidak ada Tuhan yang mustahak disembah Tidak ada kecuali Allah Itu ha, adalah ada, ada istisna itu ha, Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat, hanya Allah Itu ha, ada istisna Ada apa yang ini? Bukan ada istisna Yang ha, ini harrah Yang ini isim Dengan makna Laukana fihima alihatun ghairullahi kalau ada pada langit bumi itu Tuhan-tuhan yang lain daripada Allah Haa kita Jadi sifat pada ahli hatun Bukanlah ia ada istisna bukan Kerana <tuk kalah> Haa kerana Usak maknu Haa Pah pula kita bubuk kata Kalau lah ada istisna Dia kena baca Illallaha Laukan fihi ma'aliha illallah. Ha, nasak, nasak tak ada jadi istisna Muga kala ni kala tam, sebuk mustasnaminhu. Nah, ha. lagi pulaknya kala tu kala isbab hmm, dia punya kala tam. Nah, ha. lagi pulak kala mujab dia panggil. Nah, ha. ke kita kena nasak, lah. Ha. Illallah, dah, lah, ya ha. tak, hu Ah ada ha, ingat al-halusi hmm. ha, di sini tak boleh kata illa di situ ada istisna. Fasa li fasadil makna kana wusaq ma'nu. Kalau pakai illa ada istisna di segi makna wusaq. Hina izin ketika itu hina izkanat ada tasnisna. Ha, ketika itu ketika adalah illa itu ada istisna. Ha sebab apa boleh kata usah makna? Nah, tengok Liannal ma'na Liannal ma'na ay ma'na al-ayat Kerana bahawa semakna ayat Alaihi atahnya atah apa? Ala kauniha ada tas tisna Atah keperdu kata kalau ada Kalau illa tu ada istisna Alaihi ay ala kauni kauni illa ada tas tisna Maknonya, maknanya makna ayat Atas kita kata illa tak ada istisna Maknanya begini Laukana fihima alihatun laysa fihimullahu Lafasa data Maknanya begitu kalau pakai ada istisna Kalau ada pada keduanya langit bomin Kalau ada Tuhan Yang Tuhan Ha, yang tidak ada pada mereka itu Allah. Ada kata kecuali Allah. Ha kalau di rumah kita. Kecuali Allah. Kalau ada pada langit bumi itu beberapa Tuhan kecuali Allah mana tak masuk Allah. Ha jawab dia rosak. Mapohnya? Mapohnya? Kalau ada beberapa Tuhan pastu ada dalam beberapa tu Allah sekali. Ha tak apa. Ha tu? Ah pasah ke manalah tu? Jadi hak tak terima tu Tuhan lain saja daripada Allah. Apa ha, tu tak terima? Eh? Adapun kalau ada Tuhan lain pas Allah sekali, ah ha, tak apa. Allah tu hak lain sah, tak apa. Kalau Allah tak ada tak leh. Allah ada tak apa. Ah hak lain ada gapit pun tak apa. Ah ya gimana mana gitu kalau pakai illallah, illah mana ada istisna. Ha tu kata husak mana. Ah ha, kita tak tahu belako tu. Hmm. baik. Ah, itulah jalannya li'anna makna 'alayhi <tiri> kerana bahawa semakna ai makna al-ayah 'alayhi illa ada tasthisna atas kita kata keadaan illa eh, ada istisna maknanya la'au laukana fihi ma laihatun laysa fihimu Allahu kalau ada pada kedua langit bumi itu ada tuhan-tuhan yang, yang tidak ada pada mereka itu Allah. Ha ada tuhan lain saja Allah tak ada. Nas tayusa kedua langit bagaimana? Mampuung lagi mana? Mampuung ayat Fa yaqta maka menghadakilah bi di am fa yaqta di maka menghadakilah ia ia al makna -ma tapi bi dan menghadapki dengan mafhum makna ayat annahu bahwasanya law kana fihi ma ali fihi allahhu kala ada pada langit bumi itu beberapa tuhan yang ada pada beberapa tuhan itu allah ha kita kata tuhan tuhan lain lepas tu allah sa ha kalau kata tuhan lain dua allah sa tiga ataupun tuhan lain sa allah sa dua nak dua dengan allah Jawaknya lam taqtu da tak usah. Ha, mapohung gigok tu kalau pakai illa ta'alla illa istisna, mapohung dia gigok tu. Apa sah ke wa huwa batilun? Ha. dia tu? Hadzal mafhum batilun. Mmm, <tune> ni batil. Batil. Ala kulli na wa ya pada Allah tu ta'dha. Haa, tak kira tu lain pada Allah tak ada hanya Allah je Allah jua. Ha tu dia. Ah tulah kalau gitu kena pakai illa makna ghaib makna isim. Ha maknanya nak kalau ada pada lain bumi tuhan yang lain daripada Allah. Ha tu dia. <tuh> Wal muradu bil fasad Nah, ha, Mari nak syarah, nak tafsir Betul lah Fasadata nas caya usak Usak makna gana no, tu Wal muradu bil fasadi Iyalah adamul wujudi Nah ha, tu Nas caya usak langit bom Yang ni tak boleh ada kedua-duanya Tu makna balas tu Bukan-bukan kata usak Ha ada tu ha, Bukan gitu ha, Kalau tu hal lain daripada Allah Kalau ada tu hal lain daripada Allah Naja tak boleh ada keduanya Tu maknalah Fasa data Ini makna murak dengan fasa Adamul wujud ha, Tak ada Tak boleh ada Kama qarrartuhu Seperti barang Yang telah aku takrirkannya sekejap kita kata manama qarrartuhu ma qarrartuhu ha, yanu ah ha, dia kata dah di ayat dulu ni ah ha, baris yang kelima naik kat ke atas tu ha, tak kala dia kata kan laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata ya tafsir kata ai laukana fihi jinsul alihati ghairullahi Lam tu jadah ha, Aku tak kira dah tahan. Habis hmm, Haa dia tepat payah Haa ya dia bahasa dia lah Haa nak ayak tak kalamullah ni bukan mudah Haa bukan mudah Kita nak pahal dia tu Sebab itulah kita diwajibkan belajar Sebab tu mulia sangat ilmu tu Haa kerana kita nak pahal kalamullah tu bukan senik Hmm, dan bila mulia ilmu Mulialah apa dia ahli bagi ilmu Sampai tu kita wajib hormat tu kepada ulama. Sebab tu kita kena doa oh, sebut nama dia tu Haa ni da' kita ni hajar ejek ke ulamah Haa sebut ulamah-ulamah orang-orang kita haa, ha, ha, tak ada maksum Macam nabi seorang Haa tu hajar lagu tu orang nak masuk ke hinaan eh, dalam diri kita yeah. masuk faham yang dalam diri tu Buat kita tu berasa Renah mutabak ulama Jangan Allah Ta'ala puji ha, Kita kena ingat Kita sendiri dah lah dah mari Kita nak turut kera'ah Kita raislah, kita junjung kera'ah Kita raislah, kita wahnaungan hadith ha, Bila kita dakwa begitu Termasuk dah dalam kata kita mesti Kena turut ulama ha, Kita mesti kena hormat ulama Kan dah kita nak turut kera'ah kek? sungguh nak tuqra' al-qira'ah ah. hormat pada ulama. Haa, itu ah tu dia. Qira'ah hormat pada ulama. Kalau kita nak tuqra' qira'ah buat apa kita tak hormat. Haa, kita nak tuqra' qira'ah buat apa kita tak ejek kepada ulama. Dia makna pada hakikat kita tak ikut juga qira'ah. Ah Haa, tu pada hakikatnya situ. Ah mana tahu gitu. Anu tu hakikatnya sendiri inna man yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ah patengok tu. Hmm, ada satu kira'ah syazaz baca innaman yakhshallahu min ibadihil al ulama ah, ah bukan main. Allah takut ke ulama dia ya, Allah takut pengulama itu ayat balagh balagh ah nah ah qiraah jumhunya innaman yakhshallaha min ibadihil al ulama wa oh, mari dengan alatul hasrin innamah hanya takut akan Allah daripada semua-semua Allah siapa dia ialah ulama jua Tengok tu Hai puji Data kita ejek Kena ke Kita nak turut perak eh Tuh so, hai sendiri puji Ulama dia Hambur-hambur dia Takut dia siapa Ulama lah Haa tu Dia puji Data kita Eh ulama Haa tak apa kita dia kecek Nak turut perak eh Nanti pun kita fikir malak Haa Haa ni ulama duk hurai Dah daripada ayat dia duk hurai Haa Setiap bidan ilmu Haa ni hurai dalam bentuk tauhid, Haa hurai dalam bentuk faqah seorang ah ha, ajak aja, aja. tu kita jangan lupa sinilah kita jadi rosak kita ni tak ada kena lah kerana kita ejek ulama ha siapa-siapa buat memusuh dengan dengan wali aku saya kata aku izinkan dengan perang ha macam itu man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi hmm macam itu kita jangan kita sebut ulama kita kena doa rahimahullah taala Kudzat Allah subhanahuwataala, radhiyallahu anhu. Ada, ha, buka saja sahabat saja kita doa dengan itu. Ha, semua ulama, ha, mutakadimun, mutakhirin supaya itu dia. Kerana tak ada ulama, tak ada apa kita, tak kenal kita ugamu hmm, itu dia. Ah ha, baik, betengak jauh ray ayat na. Jadi bapa tempat tu kita perlu perhati. Satunya betul alihatun. Yang keduanya betul illa yang tiganya betul lah fasa data. Nah, tiga tepat <coughs> Kemudian <coughs> wal muradu bil fasad adamul wujudi kama qaratuhu. Selesai situ. Wayam <coughs> bani ala zalika. Patut mai selisih lah. Nah, mai selisih lah. Bila ulama selisih luah bagi kita. Nah, luah adalah album lepas pada tu berselisih di kalangan ulama panggil kata ayat ni ni boleh panggil dalil qat'i ke yang menegak ke atas kata Tuhan esa ha hok tu kilah lah jumhur ulama kata wayam bani ala zalika an al ayata hujjatun qat'iyyatun mana dia terbina di atas mana ni? Atas tafsir al-fasad ni. Ah, wa yam bani ala zalika dan terbinalah di atas demikian itu atas mana? Atas <coughs> kaunil muradi bil fasad adamal wujud. Murak dengan kata rusak fasid di situ tu makna tak boleh ada. Kalau ada beberapa Tuhan, kalau ada Tuhan, satu moh beberapa lah. Kalau ada Tuhan yang lain daripada Allah, nas daya tak boleh ada langit bumi. Kalau gitu fasad dengan mana tak boleh ada. Terbina di atas itu an-nal ayata bahwasanya ayat ini ni dia panggil hujjatun qat'iyyatun. Ha ayat ini dia panggil hujjah qat'iyyah. Dali yang bahasa putuh Tak ada ihtimal tak dah dah Tak ada sebalik da dah Haa, Dia panggil Malayah tamilun naqibah Tak ada ihtimal lawan naqib Tak ada dah Kerana-kerana qat'i Sebab Sahabat apa? Sebab lah fasa data Bukan makna rusak Hak ada rusak Hak ada jadi hajur tu rusak Rusak maksud kita kata punah Musnah Haa, Kita kata punah tu bukan rusak makna tu Rusak makna punah ni ada dulu Lepas tu punah Haa tu rusak makna tu Di sini bukan rusak makna tu Mana tak boleh ada Haa kalau ada tu hal lain Tak boleh ada langit bumi Haa gitu Bukan makna rusak Makna rusak punah tu tak ada mula lagi Haa kalau gitu bila ayat ni makna balas tu Ayat ni jadi hujah kat'iyah Haa Dia panggil dalil putuh Kata tu hal lain tak ada Hanya Allah jua Ah, ha, tu makna kata wayambari ala zalika apa zalika? Kau murad ibil fasad ada wujud. Terbina ulih anna ala yata hujahum katu'iyah, wahyu tahqiq. Ah, ha, dan inilah kau tahqiq. Wahyu apa wahyu abla? Annal ayah hujahum katu'iyah. Nilah kau tahqiq. Dalam keadaan itu hilafan. Ah, ha, kata adab selisih khayr laba liman jarra alayhi as'adu ma ana zalika aku kata begitu tu aku kata mana annal aya wa yan bani ala zalika annal aya hujjah qat'iyyah siapa mari sini ni aku menyalahi barang jarra alayhi yang telah berlaku atasnya atas barang oleh as'adu as Sa'aduddin At-Tabtazani ah, ha, tuah kitab sarah Tabtazani tu ah, ha, Khilaf bagi barang yang berlaku atasnya Oleh Sa'ad At-Tabtazani Rahimahullahu ta'ala Gha'poh majara alaihi Sa'adu Barang yang berjalan oleh Sa'ad tu Bayar pada mana Min an -naha. Dari pada bahawasanya Al-ayah Ayat ni ni Ayat Lawka nafihima alihatun illallah Lafazadatta ni Dia panggil kata Khujjatun Iqna'iyatun Ah, ha, Dia kata Khujjah ni bukan kat'iyah Dia panggil khujjah Iqna'iyah Iqna' tu Cukup Walaupun bukan kat'iyah Tapi cukup dah Cukup dah Haa.. Hak kata'i Itu hak memutus Haa.. Hmm, ni bahasa putus Tak ada ikhtimanati Ada pun Ada pun hujah ikna'iyah ni Bukan putus Tapi tak putus pun cukup dah Padah dah Padah lah Baik Kita misal lah anda, Misal kau Kau Supa orang buat Kau orang bunuh Kau orang bunuh Haa.. Bunuh Bunuh, bunuh. Takih cica yang hacur Kau kata'i Kau kata'i Kau kata'i Kau kata'i nah tu dia Ada apa bahasa ikhna ini lagi mana Buk, lepuk, lepuk, lepuk, lepuk, lepuk lagi Dan nyawa ikan teh tak mati lagi Tak apa dah, ada dah tu ikhna Haa misal balas tu No ayat tu Mati surat Mati dah ada apa Haa tu katain Tak ada istimah aku hidup lagi apa Hidup lagi apa Haa tak ada istimah dah Putus Kepi dah Hmm Cihcah cuh lagi dah dia istimewa hidup le, ada lah. dah Itu ha, dia paling soalan tu Qat'i Bahasa ikna'i lah kau Buat-buat ke? Ingat Ingat Tak hati lagi, tak hati lagi Entah apa dah cukup dah Itu ha, ikna'i Haa Itu nak misal Haa ni pun Bila waktu baik ayat ni utuk nak apa? Nak berdalik ke orang kata ada tu hal lain Waktu baik ayat ni Putuh ayat tak ada tu hal lain Haa dia panggil dalik Qat'i Itu satu kaum Satu kaum kata bukir Qat'i Ikna'i Haa, tak putus pun tak apa dah haa, Mana balik pihak khasan dia kena jamrak dah haa, Itu dia Itu dia panggil Hujatun ya hurailah lahana Ay Kani'a yakna'u Ay yakna'u bihal khasmu Artinya cukup dengan dia Dengan hazil ayat Uleh khasan Uleh pihak lawan Pihak gu lawan Orang yang kata ada tuhan lain daripada Allah Bila waktu baik ni tuhan kata sendiri Kalau ada pada langit bumi Tuhan-Tuhan Ada Tuhan lain daripada Allah Nacarlah pasal data Haa Nacarlah pasal data Pasal data di si demon ni dia, dia tidak bermakna Dia tidak terbesar makna Tak boleh ada tak Dia terbesar makna rusak Rusak makna punah Haa Jadi kilah situ Haa jadi di sihat kaun tafsir kata rusak makna punah tu dia panggil ayat ni buki qat'iyyah dia panggil hujah iqna'iyyah dengan mana ay yaqna'u bihal khasmu dengan mana cukup dengan ini ayat ulil qasam ha ma'a kaunit talazumi fiha laysa serta keadaan berlaziman pada ini ayat mana belazimah belazimah antara jawabnya syarak dah dia panggil talazum antara jawab dengan syarak kalau kita mengaji Lau-lau laula lau ada syarak kana fihi ma alihatun panggil PN syarak la fasadata panggil PN jawab jawab lau nah maka maka antara jawab dengan syarak ya belazim lah ya belazim bereke Ha, berlazim kan? Kalau ada tuhan lain pada Allah, nascaya tu berlazim. Nascaya rusak. Pani tak ada rusak, menunjuk kata tak ada tuhan lain. Cabak lazim kalau ada tuhan lain, lazim oleh rusak. Pani tak ada rusak, menunjuk tak ada tuhan lain. Ha. Kalau gitu begitu berlazim antara rusak dengan ada tuhan lain tu berlazim apa? Dia kata, Maka' kau nittaz lazumi fihan lay sa'akhliyan. Bukailah Belaziman pada ayat ni Yang ni Belaziman Baina apa? Baina baina syarti wal jawab Wa jawabihi ha, Kalau kita Buka cek Antara Antara apa? Antara Haa Tali Hmm Dia panggil Laisa aqlian Keadaan belazim tu Dia terbukai Belaziman aqli Haa Tak belaziman aqli Kat mana? Binaan an'ala Kerana berlaku Kerana berlaku ala tafsiril fasadi Atas tafsirkan fasah kata la fasadata masdarnya fasad dan fasad fasad fiha bil ayat tafsir bil khuruji anin nizam ha dengan terkeluar daripada susunan ha mana rusak mana punah tengok supaya kita kata tinggal bila dia rusak pecah parah ha tu rusak punahlah tak nak buat ubu nasi dan sebagainya ha, Gelah panggah Putul rusak lah tu Rusak mana Al-khuruj anin nizam Nak buah air kena lagi Haa tu kita tahu Rusak punah Haa tu dia Pecah acu Haa tu fasa lagu tu Haa dia bina ta makna tafsir fasa dengan mana Al-khuruj anin nizam Haa maka dia kata ayat ni dia panggil Hujjah ikna'iyah bukakata'iyah Ada pohon kata hujjah kata'iyah aphasah ha, dengan makna lam yujada tidak ada di mula-mula kalau ada tuhan lai na tak boleh ada kedua-dua ha tu dia sebab apa boleh kata bukan belaziman akli ha dia lagi lagi wa inna ma lam yakunitt lazumu fiha aqliyan dan sesungguhnya tidak ada belaziman antara jawab syarak dan jawab tu padanya pada ayat Bukia belazim me bahasa akal bukan belazim me bahasa akal ala hadza atas ini Ay ala hadza zat tafsir ala hadza at tafsir kena me pandak ni panje ala hadza hadza tafsiril fasad bil khuru ah ha, atas ini, ini dia tetap belazim me akli sebab apa li anahu keranonyo la yalzam husulul fasadi bil fi'li fa kerana bahawasanya tak lazim oleh berlaku rusak sungguh Haa kerana tak lazim berlaku rusak sungguh Haa la yalzamu husulul fasadi bil-fakli Haa kerana tak lazim berlaku fasad haa, bil-fakli Haa bukan buka, buka buka berlaku husud haa, fasad bilfak, bil-fakli mana sungguh Hmm tu dia Ha. Kamodiyah kaunini waqad syana'u 'ala as-sa'di. jadi balik-balik banyak ke ulama tu pakat berhuduhlah. lah syana'u dan sungguhnya telah telah kita panggil wa syana'u ni telah menghuduh. Ha, kata kata lah hmm, menguduh oleh mereka itu ulama ala sadi ha, atas saat ah ha, katanya betul banyak-banyak nak menguduh saat ni fi zalika pada demikian itu ha, pada demikian itu demikian majara ala. Ha, barah dia berlaku mudah-mudahan kata ha, pada demikian itu kaun demikian itu perkataan hmm, klik ke sanalah majara alaih <coughs> barang saat berlaku ni orang gigit menguduh kesan Hatta qala Abdul Latif al-Kirmani yu. Henga berkata oleh Abdul Latif al-Kirmani rahimahullah taala. Ha, hingga dia kata ngana innahu ta'yibul libarahi al-Qur'an. Dia kata bahawa ini nya inikau ni aa ha, majra 'alaihi sa'an. Narojak sa'an lah tak boleh bahwasanya barangnya berlaku tanyah oleh saat tu orang pandai kata masuk dalam mengaitkan segala dalil Quran barahi nil Quran nah masuk dalam kata mengait mencacatkan segala dalil-dalil Quran di eh, masuk lebat tu ni barang hak berlaku tanyah oleh saat ni kalau gitu wahwa kufrun dide takyid li nil Quran ni Ah, tu dia Tak kalah saat kita ambil jalan atas kau ni, ni Orang menguduh saat Hmm, Tapi Wa ajabah ala uddin Dan telah menjawab oleh Aladin. din ha, Ala uddin Itu asal nama yang penuh Mari tu kelima sungguh Ala uddin ha, Lepas tu Bila orang letak nama ni Buat ud jadi ala Ha, nama pui nama Aladin ha nak tulis lah mana wey tulis tak penuh nama sendiri tak tahu ha, ha tu dia nampak terpanggil tu popuna tulis pun tak penuh ha ala ha, asal ketinggian ugamu ha tu nama ala uddin ha, dia sarih ha, tu dia panggil alam lakap Al alam lakap -ud Aladin uddin ha dipanggil jadi telah menjawab oleh Aladin Aladin ni siapa? Tilmidus Sa'ad. Dia adalah anak murid Sa'ad. Nah, bila dia tak mengodoh tok guru dia, ya, dia apa jawab? Ha? Ha, dia dia. Dia jawab atah ni. Eh, dia kata ajaba bi anna, bubuh hamzah di atas alif tu. Bi anna al-Qur'ana dengan bahawa quran tu muhtawin. Ha. Quran itu Muhtawin melengkapi ia Ihtawa yahtawi Siapa yang dia ada? Muhtawin asluhu muhtawiyun ha, Muhtawin Quran itu melengkapi ia Ada menganungi Alal adillatil iqna'iyati Haa Quran tu melengkapi atas dalih-dalih ikna'i Dalih ikna bahasa cukup Padat Walaupun tak kata'i Pun tak apa Dah padat Dengan banyak tu tu padat dah Haa hmm, Banyak lah Quran Dia kata Melengkapi atas dalih-dalih ikna'i Limutabaqati Kanamuafaka Kan Haliba'dilqasirina Haa tu dan ilmu abadak dengan kelakuan setengah-setengah orang qasir orang yang rendah pemahaman orang yang sikap, fikiran dah tak nak tidur dalam orang tu hmm ha, kalau kita nak hujah lawan dengan orang hak dalam ha orang otak ha anu barulah kena mari hak qataini tu ha, tapi kena hadap dengan orang kasirin, tak payah kita mari hak lah. pada dengan pun cukup dah sebab orang kafirin dia tak pintar mana. Bel bel lagi orang kufur dengan Allah Taala ni. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tak tunjuk tak hidayah kepada orang yang kufur dengan Allah. Ha, sebab dia ikut nafsu. Mentabelik selalu ah. Bobak-bobak belik, Bobak -bobak belik. menggoyangi dengan mengaruk-karuk-karuk-karuk. Sebab tu ya Tuhan banding orang kufur dengan Allah Taala tu buat rumah pun labo. Ha, tu sebut suratul Ain kabu tu gitu. Nah tu dia rumah laba lah mana jaguk ya, jaguk jaguk jaguk paya duduk tengok Ha ah, rumah laba. Hujan pun ni no, botuai kena hujan Kalau panas, pokok kena hujan, rumah pokok laba. Hujan pokok panas pokok noh. Ha. Ha nah, tu hekata pokok laba. Ah, ha tu dia. Nah. <coughs> uh, baik. Itulah jadi, boleh kerana orang yang kasir, orang yang orang yang panggil renoh fikiran, orang yang sikap pahamnya, tak nak kata'i sekali. Padahal apa dia? Dengan dalek ikna'i saja cukup dah. Itu dia. Kalau gitu, Wa tajwizu littifaqi innama huwa bibadi irra'yi. Wanganda ha, tamuli, la yacihu sulhum baina ilahai. Ah, lagi pula kata dia. Dan bermula mengharufkan itipak, itipak apa? Itipak aybainal ilahai, itipakil ilahai. Bagai kata lelalah lalu. Bukak dulu. Ah, ha, ni apa? Ya, saya si, ngotir di sini. Sebab kata bahasa Wahdania ya, ni asrarul mabahis. Jadi dulu ke? Katakan. No? Sebab apa yang kata Tuhan tu tak boleh berbilang? Kerana tak sunyi imma ayyat tafiqah. Ingat kumir kali. Kalau berbila Tuhan tak sunyi, adakala Tuhan tu bermuafakat. Ha. Muafakat kedua-dua Tuhan. Haa, maaf begitu. Wa imma ayyat tafiqah. Dan adakala berselisih. Kalau gitu di situ tu duk kira kata boleh jadi selisih boleh jadi po dia tu boleh jadi muafakat tu orang panggil tajwidul litifa ha duk kata boleh jadi boleh jadi itu innamahuwa bibadiir ra'yi ya tu hanya ia itu dengan permulaan atletlah ya. sekali kira kata ha, kita kita kan kita, kita kira mudah-mudah ha kira dengan jalan mudah-mudah kira kasar ke panggil Kira-kira kasar-kasar Dia dua katakil hari Ima pakar Ima selisih Haa tu Faktu bibadik ira'yi bukan kira dengan cara halusi Cuba kali kira dengan cara halusi Wa inda ta'amuli Dan di sini kita perhati halusi Tak ta'amun Haa bila perhati halusi sungguh, La yasihuh sulhum baina ilahain. Haa Tak sah oleh nak bersuluh antara dua Tuhan buah kata leh kata ittifaq. Kalau Tuhan dua mesti pakai selisihlah. Tak leh kata boleh jadi ittifaq dak. Karena mutabat Tuhan bukan pasal-pasal kita nawa kiah dengan makhluk. Makhluk boleh jadi kalau dua boleh jadi pakak orang oh, menua tu pakak monlak deh. Oh boleh duduk tu. Hmm boleh jadi satu kampung dua ketua boleh jadi. Sebab pakak monlak dua ketua. Ha kira orang okay, tak ada apa. Tapi Tuhan ni tak. Ada. Haa kata Haduk kata Kalau Tuhan tu berbila imun eh, pakat Haduk tajwid tu letih pun Inna mahuwa bibadi irra'i Sekali kira ya. Tapi dia tak amun sungguh Dia kira widala-dala sungguh Hei tak boleh nak terima Sebab kata Tuhan dua pakai selisih, Tak boleh nak terima La yasi'hu sulhum bina ilahai Kah Kita nak napsuluh Hei tak boleh napsuluh dua Tuhan Haa -ha Ni -ha. Tak sah oleh nak bersuluh, nak damai antara dua Tuhan. Bapak. Izz kerana martabatul uluhiyati. Kerana pangkat ketuhanan ni. Taqtadil ghalabatel mutlaqata. Menghanaki akan menang semata-mata. Wah. Dia tuhai dua, nak Nak pakak lah. lah. Ha, kalau tak menang, so buka tuhai dua. Jawab dia. Tapi tu senang. Kalau tuhai berbila, pakak buka tuhai dua. Sahabat-sahabat mertabat uluhiyah ni Yang mahanak kita menang Sahabat tu Wallahu ghalibun ala amri Allah yang menang atas semua pekerjaan Allah yang menang Tu dia panggil sifat tu Ah, ha, Sahabat istirahat dia terkaya dari yang lain Tiba-tiba tu hai, dua. Ah, ha, hok ni terkaya dari hok nu hok nu ter... Hmm jawab bukan ruang, Bukan punya kedua-dua tu Haa bukan Sahabat tu kata Bila tak amun sungguh Tak sah nak suluh Baina ilaha'i apa dia kata boleh jadi pakat Untuk badi ira'i Kira kasar-kasar Kalau tu hai dua kat Seperti orang kita ada dua kat Dia tua-dua tak lari Emang eh, pakat Haa dia kira gitu saja Dia pergi cara halus eh. Kalau tu hai dua pakat jawab Tak boleh pakat langsung Haa Habis lah tak boleh pakat langsung kat Haa Pas nak damai macam mana Damai-damai nak ibaik Baik kan tak boleh nak pakat mula lagi dah Karena mesta uluhiyah ulu hiyah ni Tadi lorak lah, bah Tuhan bersifat dengan menang Ah <Sapandakadu> ha, Tuhan bersifat dengan ghalabah maka panggil Tuhan tu ghalibun. Ha, ah apa Tuhan yang ghalabah mana boleh nak meneng kedua pula dah. Ya kena meneso. Ah ha, baik tu kata. Ah ha, tengok dah lah Halusi Hmm. Wa inda ta'ammuli la yasihusul hubbaina ilahain id martabatul uluhiyyati taktadil ghalabatal mutlaqata kama yusyiru lahu qawluhu. Sebagaimana barang yang isyarat kepada Mak oleh firman Taala idzal dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihum ala ba'd ah ketika itu kalau ada tuhan lain gak next ya ilahin nah dia menghilang oleh setiap tuhan bima khalaqa dengan barang yang jadi ia ia ia kullu kalau tuhan dua hok ni buat lain hok ni bise lah tidak jauh ada Yang ini buat berminat Yang ini pahilai Tidak jauh ada Haa Tengok super, super masalah Dia dua pemimpin Yang ini buat gapung ada Dia khenak tak siwi ada Tak siwi nama jasa dia monu Nak jasa dia Haa dia buat Yang ini pun ada kuasa juga Hilai kata-kata ni Haa tu tuhan kata Izan La kullu ilahin bima khalaq Boleh tak dia Haa Nanti dia menghilang Nacah menghilang oleh tiak-tiak Tuhan dengan barang makhluk yang telah menjadi yakulum. Hak ni mengada, hak nung menghilang, hak nung mengada, hak ni menghilang. Ha, nak gidak pakak, tak pakak sama sekali. Berdamai dak sama sekali. Ha, Tuhan kata sendiri, wala 'ala ba'dihum 'ala ba'd. Danacah naja tinggi, meninggi oleh tengah atas tengah. Tertinggi oleh tengah atas tengah, menang tengah atas tengah. Nak naja gidak menang kedua tak boleh. Tu la 'ala, ala pemati lah. La lah Ha, la tidak la la taukid supaya jelas habaq la ala la ala ba'duhum ala ba'du habis ha, jadi khulasahnya panjang ni huraian sihh kita ni ha, apa kali kita tengok tafsir kita ada tafsir kita tafsir bersabsa macam taf tafsirul Kabir ha, bagi Imam Pahurul Razi tu ya kan Imam Pahurul Razi ni orang yang menghadapi dengan masalah akai ha, kerana masa dia tu banyak zindik Banyak-banyak ahli Ahli parsapah Banyak mujassimah Banyak tu bahasnya dia Sebab tu kita kitab dia tu Banyak ke mengisi dalam media Apa itu banyak Hmm At-tafsirul kabir ha, Sabit tu orang-orang Musyabih aga pemarah sangat Ke imam Fakhrul Razi Haa Dia kata at-tafsir berak <laughs> Ada je sedak tu buah dia ha, Tajay sungguh lalu Siapa gerung nak pegang mata Pakai atasir lalu ke atasir tu Pakai atasir selalu Soal Allah gerung ke dah Abang tu baik ayat gerung selalu dah Takis selalu dah tu dia Imam Pakhrul Razi Itu dia Habis Klik ke mata musanah kita Auluhu Munazahan Ausafuhu Saniyah Allah Allah